E grav de toți, e grav de tot. Uh, mai ales pentru fetele care sunt mai mici și mai neexperimentate, e mai greu, fiindcă sunt așa o pradă ușoară pentru băieți, uh, e greu. Celelalte care sunt mai experimentate au poșete și <laughs> poșetele e sunt periculoase băieți, nu știți voi, niciodată nu știi ce are o fată în, într-un poșetă. Adică câteodată, nu știu cum sunteți voi, am otris să țin poșeta la o fată, nu știu ce e acolo, dar cam greu, greu, lucruri grele, n-ai cum să știi, pe lângă, nu, bine, spre paralizant și lacrimogen și toate astea, astea, deci, uh, astea există șanse mari să le aibă, dar unele, deci, sincer, am impresia că ori o cărămidă, ori un topor, oriceva au înăuntru acolo, deci, băieți, dacă steți mai neexperimentați nu vă legați de o fată cu poșetă e grav, e grav ce se poate întâmpla simplă poșetă, deci poate să fie ca o praștie Pu îți una și gata ești în fine, deci băieți aveți grijă, fetele cu cu asta, cu poșete, de asemenea e un sezon foarte frumos în care stilul nostru de la Salem ar trebui să fie încurajat peste tot în oraș Adică noi, de obicei, ne salutăm cu o îmbrățișare laterală. E, mai, e, e foarte înțeleaptă, apro, adică, varianta asta de a saluta pe cineva. Ori de la distanță, Ciao! ce faci? Dacă vrea să dea mâna, mergi direct la o îmbrățișare. Vă încurajez, fiindcă nu știi ce o tuși <coughs> și uh, toți microbii acolo în mână și pac, te-o te ștampilat uh, pentru o, o săptămână, ești bun cu medicamente și cu de toate, deci aveți grijă. În fine, nu, nu zic că nu, e ok să te dai în mâna, numai spală-te înainte ca să mănânci sau înainte să te scarpini la față sau ceva de genul. Bun. Uh, deci, și e, e periculos sezonul și cu mașina. Mie, mi mi s-a terminat, uh, mi s-a stricat ceva la sistemul de încălzire. Îs ca și în frigidere, Îs cu... Uh, am mânuși, am mânuși, mi-am găsit din alea cum au fetele care pui peste urechi și în plus, dacă mi-este extra mega frig, am și o căciulă și o pun și aia, pe lângă că o și toate celelalte și două perechi de no, de șosete și toate astea, deci i e, e grav uh, m-am îmbolnăvit și o săptămână asta cu gripă și cu febră și cu după aia am luat medicamente, vă spun mai târziu mai multe chestii, bun uh, dar e bine că într-o seară ca așa asta friguroasă, avem destul căldură ca să ne simțim bine, relaxați aici, nu-i așa, uh, slavă Domnului că putem să ne simțim bine. Uh, am, am vrea ca să trecem și am, am un cuvânt ca Domnul îmi l-a pus pe inimă și uh, haideți să deschidem Biblia, Cuvântul Lui Dumnezeu, care este adevărul absolut uh, și aș vrea să-l deschidem la 1 Samuel, capitolul 17. 1 Samuel 17. Un pasaj frumos și cunoscut. Uh, și mi îmi place foarte mult de când eram mic pasajul acesta. Și o să vorbim despre câteva idei, să vă încurajez și după aceea vom putea să mergem să mâncăm, ca să ne încălzim. Bun. Mâncare foarte bună și foarte, foarte bună la preț. Foarte bună la preț. Bun. Uh, ați găsit? 1 Samuel, capitolul 17. Versetul 26. 26. Nu putem să citim chiar tot pasajul, așa că pornim de la versetul 26, îi e vorba despre David, care a fost trimis de lui la frați. Frații lui erau pe câmpul de luptă și Israel se bătea cu filistenii. Și au venit un, un băiat mai înalt, numit goliat, care au spus, nu, cine vrea, hai să nu ne omorâm toți, mai bine, unul se luptă de la evrei cu mine dacă mă bate, noi vă slujim pe voi, dacă eu îl bat pe el, voi ne slujiți pe noi. Părea destul de ok afacerea. Singura problemă că tipul ăsta era cam înalt, mult mai înalt decât uh, uh, era cineva din Israel. Și ajunge la versetul 26, David ajunge acolo, le dă mâncare la la frații lui și în cele din urmă începe să-și întrebe, ce problemă, care problema cu băiatul ăsta? Și uh, cu tipul ănalt, ce cu el? Și David a zis oamenilor de lângă el, versetul 26: Ce se va întâmpla aceluia care va omorî pe filisteanul acesta? Și va lua o cară deasupra lui Israel. Cine este filisteanul acesta? Acest netăiat în prejur ca, ca să ocărească o știrea dumnezeului cel viu. Poporul spunând din nou același lucruri, i-a zis: Așa și așa se va face aceluia care îl va omorî. Eliab, fratele cel lui cel mai mare a lui David, care l-au zis să vorbim cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David. Și i-a zis, pentru ce te-ai pogărât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și lăutatea inimii. Te-ai pogărât ca să vezi lupta. A? David a răspuns, ce-am făcut eu oare? Nu pot să vorbesc astfel. Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul. Și a pus aceleași întrebări. Poporul i-a răspuns ca și întâiași dată. Când s-au auzit cuvintele rosite de David, au fost spuse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filistianului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David, dar nu poți să te duci să te bați cu filistianul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic dintre intinereția lui. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său. Aici negociează cu Saul. Și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam, îl smulgeam oaia din, din gură. Dacă se ridicam potriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. A, așa a dobărât robul tău leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a știrea oștirea Dumnezeului Celui Viu. David a mai zis... Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului mă va izbăvi și din mâna acestui filistian. Și Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Și sărim câteva versete, și verseteul 41. Filistianul s-a apropiat puțin câte puțin de David și omul care îi ducea scutul mergea înaintea lui. Filistianul s-a uitat și când a zărit pe David a râs de el că și nu vedea în el decât un copil cu părbălai și cu fața frumoasă. O bagare, măcar tipul arăta bine. Un punct pentru David. Filisteanul a zis lui David, ce? Sunt câine de vi la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat, bip, bip, bip de Dumnezeii lui, a adăugat, vină la mine și ți voi da carnea ta păsărilor cerului și cu câmpului. Adică eu au făcut un videoclip vizual lui David, ce urma să se întâmple cu el. David a zis Filistianului, tu vin potriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăță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 Căci biruința este a Domnului. Și El vă va da în mâinile noastre. Îndată ce Filistianul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea Filistianului. Și a vărât mâna în traistă, a luat-o piatră, a aruncat-o cu praștea, a lovit pe Filistian în frunte, piatra a intrat în fruntea Filistianului, care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praștie și cu o piatră, David a fost mai tare decât Filistianul. L-a trântit la pământ l-a omorât fără să aibă sabie în mână a alergat sau prin îngăl filistean i-a luat sabia pe care i-a scos-o din teacă l-a omorât i-a tăiat capul filisteanii când au văzut uriașul lor murit a murit, au luat-o la fugă Uf, au luat-o la fugă titlul mesajului meu este distruge zidul intimidării distruge zidul intimidării vă vedeți și acolo în faza voastră haideți să ne rugăm Și vrea tu să-i ceri personalului Dumnezeu o inimă care să înțeleagă ce Dumnezeu vrea ca să comunice din acest mesaj. Ok? Hai să închidem ochii. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru seara aceasta și pentru fiecare persoană care ai dus-o aici. Știu că în suveranitatea ta, Doamne, Tu ai destinat ca fiecare care este prezent aici să audă acest mesaj. Fiindcă vrei, Doamne, ca ei să vină, să devină tot mai biruitori. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu le vei urechea lor și inima lor și mintea lor să înțeleagă ce vrei Tu să le comunici lor. Satan, Tu ești hoțul care ai știu că ai încercat ca să, ca să furi sămânța care vreau să o seamănă. Te leg în numele Lui Iisus Hristos și nu, nu te las ca să furi niciuna din sămințe care vor fi semânate în următorul timp. Doamne, mă rog ca Tu să faci ca această sămânță care va fi semânată în inimile fiecăruia să producă credință Doamne și să aducă roade. Și îmi mulțumesc că roadele vor fi multe Și toată lumea spune Amin, amin, amin Sunt om care împlac foarte mult rezultatele În ce sens? Când mă implic în ceva Îmi place să, să văd dinainte, să vizualizez Care-i ținta pentru ce, De ce mă implic eu în acest proiect? De ce fac eu ceea ce fac? Nu-mi place să lucrez aiurea Numai așa de dragul să lucrez Ori, ori când am fost în construcție la noi la casă, toate oameni puneam întrebări lui tatii, tatii, dar de ce facem asta? Trebuia să înțeleg. Altfel dacă nu înțelegeam parcă nu eram motivat și nu mergeam înainte. Și adevărul este că fiecare dintre noi avem teme, avem probleme care apar, uh, uh, uh, problemele care încercăm să le rezolvăm, dar câteodată când, când încep, încercăm să producem rezultate, câteodată parcă lovim un zid ca acel zid care este acolo. Și uh, nu ca și zidul acela, parcă zidul ne oprește, nu putem să, să mergem mai departe. Uh, ne blochează din a înainta. Și încerci diferite metode, diferite soluții uh, și tot nu reușești. Câteodată sunt unele ziduri care uh, sunt așa de intimidante încât le lăsăm în viața noastră și Oh, le ocolim și avem impresia că dacă le ocolim și le ignorăm, o să dispară și o să putem să înaintăm. Sunt unele ziduri și anumite bariere care dacă nu le distrugi ele te vor ținea în același loc o perioadă mai lungă de timp. De exemplu, dacă nu treci la, la examen sau dacă nu treci la anumit, anumită teză Nu vei trece clasa, nu vei trece semestru. E o barieră. Dacă nu o distluși din fața ta, te va ținea acolo. Exact așa sunt anumite lucruri care în viața noastră spirituală, în relația ta cu Dumnezeu, sunt ca niște ziduri care sunt niște bariere. Acum, poate că numai eu sunt o astfel de persoană care are anumite ziduri, dar aceste ziduri apar câteodată chiar de la săptămână la săptămână și termin cu un zid și după apare altul. Ce-aș vrea în seara asta să fac e să, să te încurajezi și să-ți arat cum anume tu ai putea să depășești aceste ziduri, aceste bariere, aceste limitări și cum anume tu să dărâmi și să distrugi zidul intimidării. E unul dintre zidurile cele mai puternice care, de când suntem mici, ne atacă. De când suntem mici? Parcă iese întotdeauna... Ca băiat, un băiat mai mare Care e mai tare în clasă Și care te face să te simți Că nu poți să... Eu aveam doi băieți, erau gemeni În clasă cu mine Amândoi erau de două ori cât eram eu Eu am mers la șase ori șase ani la școală Și ții minte că, bă, ăia nu, Eram ca și cum sclavul lor Fugeau după mine dup, dup, De la școală și, oh, până, până în clasa a treia În clasa a treia Eu mi-am mi format o prietenie cu un, un băiat din clasă și Laurențiu și eu cu Laurențiu odată ne-am bătut la mine acasă și așa în joacă. Și l-am bătut pe el și eu cu sânge. De fapt așa în joacă. El a mers și a spus la ăștia doi despre faza care s-a întâmplat cu mine și ăștia doi de fapt au fost bătuți de el. Și așa că printr-o minune Dumnezeu m-a ajuns să să trec peste un zid al intimidării din viața mea. Adică ăștia ce îmi făcea? Mă prindea așa de cap și îmi făcea e, e, și, uh, mă, aveam și coșmaruri cu ei. Deci era grav. Gemenii Gemenii barosani erau mari și înalți și erau pentru mine ca niște goleați când eram mic. Eu de șase ani ei de opt ani cred că erau. În fine. Uh, și sunt alte ziduri care apar în viața noastră care te intimidează și dacă nu treci de ele Rămâi acolo blocat. Astăzi vreau ca să ne uităm la la cuvântul lui Dumnezeu și ce i s-a întâmplat lui David și aș vrea ca să, să, să te ajut să vezi trei tipuri de intimitări și ziduri care ar încerca să vină împotriva ta și a ceea ce Dumnezeu vrea ca tu să faci. Dumnezeu a spus, cum au văzut David toată situația din acea vale, era o situație destul de cluntă, în sensul că erau două tabere, Israel și filistenii. Erau gata de război, ca în filmul Troi sau în filmul Alexandru sau nu, ce alt film din asta cu, sau uh, gladiatorul. Erau, uh, nu știu, gladiatorul nu erau lupte cu asta. În fine, erau, erau două tabere și în mijloc au venit acest gigant. Toți, dacă citim câteva versete mai, mai devreme, toți au devenit intimidați de acest om gigant. 3 metri do 3 metri 20, 3 metri 30 grav deci cum să vă explic, 3 metri nu știu, imaginați-ți tavanul de la un tavan obișnuit de apartament, până în tavan așa era ăla și trebuia ca să se plece jos Ce, no, bine, bine, bine, bine ai venit, no, bun, cam așa era extraordinar și tipul acesta a venit și plin de mândrie și plin de bip bip bip, înjura așa la fiecare al doilea cuvânt. Și când vezi un astfel de om, îți îți venăsc tot început să tremure. Om în vitej, Saul, care Biblia spune că era cel mai mainalt din Israel, și el tă tremura. Încerca să cașe, no, vrea? Haideți, care care vrea să meargă să se lupte cu el. Situație gravă de tot. În situația asta apare și David. Se presupune că ar fi avut 17 ani. Adică un licean, de aici de la de la tineret. Un unul din liceu, 17 ani. O venit și el cu mâncare, ha, ha trimis de tati ca să aducă mâncare la frații cei trei frați mai mari. Și vine acolo și aude toată faza asta. Și nu spune, nu, piii nu ne spune, at atâtă știm că el deja, în anumite versete, el deja spunea pui, despre faptul că știi ce? Eu o să-l bat pe ăsta. Cum adică își permite? Așa am citit tocmai în versetul care, primul care l-am citit. Adică ce, cum, cine este filisteanul acesta, acest în împrejur ca să o cărească oștirea Dumnezeului Celuviu? Cine e ăsta, mă, să se pune cu noi? Un mucos începea să vorbească plin de curaj. Ăștia l-alți la din jur cum adică mă? Deci uite, asta se întâmplă. Ce ei se întâmplă? Celui care îl bate pe ăsta. O să primească nu știu ce, fata împăratului, multe bogății nu știu ce, o, vedeți acolo. Bun. Și David David o primit ca și cum în inima lui o, o simți că asta este ziua lui și Dumnezeu îi vorbește tu să-l bați pe ăsta, tu poți să-l bați pe ăsta. Exact așa și poate... Dumnezeu îți arată ție o problemă și el îți vorbește problemă și el spune, uite, eu sunt soluția vreau ca tu să duci această soluție la acele persoane, la acea persoană, mergi eu voi fi cu tine și când Dumnezeu îți vorbește ceva în acel moment satan începe, po să mai pune încă dată zidul, satan cum aude că tu ai primit uh, decretul din partea împăratului împăraților satan începe să zidească zidul. Și începe să zidească și le pune cu mistria și cu tot Și le aranjează puternic Să stea în calea ta Și el știe unde trebuie să ajungi La cine trebuie să ajungi În calea ta el va pune mai multe ziduri Care să te intimideze Și primul zid care îl pune în fața lui David Și primul zid poate care o va pune în fața ta Este zidul numărul 1 Care eu l-am numit zidul Persoanelor vecine cu tine Apropiate ție a că vreau să spun. Mai bine zis, fratele mai mare a lui David, Eliab. Eliab era un soldat era bine făcut. Biblia spune când l-a văzut Samuel a spus cu 100% ăsta va fi următorul împărat al Israelului. Și Eliab era Era, avea o imagine destul de bună despre el însuși era acolo în armată și vine și l-aude pe David cum anume el zicea știi ce se pune hai că mă pun eu cu goleat și ca și un frate mai mare între... cât cine este aici un frate deci ești prim născut ok, frate mai mare, a bun, puteți să puneți de jos e, e, ca și frate mai mare, e, e, știu și eu l-am avut pe Ted și tot îmi spunea Călin, nu, nu nu, mm -mm. nu no, no. Călini, hai să te explic eu cum stau lucrurile. Ei, ei, nu știu, e poate problema fraților mai în vârstă. Nu știu. Elia vine la el și spune, mă, David, tre' nu-l dată. Ce, ce te faci atât? Dai, dai din gură. Cine te crezi? Gata, meri acasă, meri acasă. Ne-ai dus, mersi pentru mâncare, ciao. Mai mult, vede că David insistă. Se nerviază. Biblia spune, se înfurie. Și spune, cum adică tu? Cum adică? Pentru ce te-ai tu și ai lăsat puțin la alea oi? Îți cunosc eu mândria și răutată inimii. Te-ai bogorât ca să vezi lupta. Adică persoane apropiate ție vor începe să te confrunte. Satan va folosi chiar persoane apropiate ție. Nu, nu mă refer neapărat prieteni foarte... Poate să fie și prieteni apropiați. Poate și membrii din familia ta, cum a fost în cazul acesta. Poate vecini, poate unul dintre grupul de prieteni sau prietene ale tale. Dumnezeu ți-a vorbit ceva și imediat vine să-ți Bă, tu atunci când ți-a vorbit Dumnezeu, la asta știu eu, tu erai t -t -t -t -t adormită. Cum mă? N-ai auzit tu. Și va veni să te intimideze. Ca elia Elia îl acuză. Uitați-vă de ce îl acuză. Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Persoanele acestea care satan le va trimite și Nici ei, să vă spun, persoanele astea nici nu își dau seama. De aia, ca și frate sau soră, ai grijă ce spui prietenului sau prietenei sau fratelui tău. Ai grijă, nu cumva satan să folosească de cuvintele tale și de tine ca să intimideze acea persoană care este în viața ta. De aia ai grijă, nu te pripi tu cu părerile tale. Nu ești buricul pământului, nu ești cel mai înțelept, cea mai înțeleaptă persoană. Așa că gândește bine înainte să zici ceva. Nu cumva urmează ca Satan vrea să mă folosească pe mine să-l distrug pe el sau ea omul acesta Eliab îl acuză pe David, fratele lui cel mai mic era Eliab era primul născut David al optulea deci era diferență cel puțin opt ani ok? sau ok, dacă faci calcule șapte ani dar presupun că cel puțin cam opt ani cel puțin opt ani era deci era opt, poate și 15 ani diferență între ei doi Deci ca cum un om bătrân cu familie îi spune la unul care nici nu era căsătorit Bă, ascultă de mine Tu ai răutate în inima ta Tu ești mândru Știți ce se va întâmpla? De fapt, Eliab l-a acuzat de anumite lucruri de care el era vinovat Fiindcă Eliab n-a fost ales ca și împărat de Samuel Fiindcă Dumnezeu i-a spus Tu te uiți la exterior La exterior dar eu mă uit la inimă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i spus, David avea o inimă curată, Eliab, m -m. și datorită frumuseții și puterii lui, probabil că era și puțin mândru. Deci cu alte cuvinte, de exact ceea ce el, Eliab, era vinovat, el îl acuză pe David. Și asta va face persoane, exact de ceea ce tu nu ești vinovat, ci el persoana respectivă îs e, e, e vinovată și știți cum e? Dacă sunt și persoane care sunt uh, mai uh, puternice de personalitate vor încerca ca să facă minciuna care o spun ei, că de fapt e o minciună să pară foarte adevărată nu e așa că tu ai făcut faza aia sau faza aia și imediat dacă stai și asculti mult la cuvintele lor te vor convinge și vei fi intimidat și nu se va sparge zidul, ci vei rămânea la primul zid primul, ca, ca și în armată prima Primul, primul zid, acolo vei rămânea. Nu vei putea ca să spargi. Dar David știi ce a făcut? A rămas tare în credința în care a avut-o în ceea ce Dumnezeu i-a spus. Și în momentul acela, dacă sunt persoane care uh, vor veni împotriva ta și care credea că sunt apropiate de tine, ție, nu te lăsai intimidat, ci pur și simplu stai ferm în credință și spune, știi ce? Eu l am auzit pe Dumnezeu, ok, merci, eu am plecat. Și exact asta s-a și David. S-a de la el și o mers mai departe. Câteodată de la unele persoane va trebui să încetezi să mai asculți de ce spun ei. Altfel vei începe să crezi acea minciună fiindcă min acea minciună va deveni așa de aproape de adevăr încât vei crede da mă, dar are dreptate, mă, eu am problemă în direcția aia. Da mă, dar cum o să pot eu să fac ce Dumnezeu mi-a spus? Că eu am problema aia. Și de aceea nascuta. Întoarce-te și mergi mai departe. Ok? fă într-un mod iubitor dacă este poate cineva foarte apropiat fă într-un mod iubitor, auzi, mersi, dar ok, eu aleg să cred spui, zi tu ce, ce vrei dar eu cred că l-am auzit pe Dumnezeu și mai departe okay? și astfel dacă tu vei rămânea în credință în ceea ce Dumnezeu ți-a spus eu cred că Dumnezeu te va duce mai departe bun, al doilea, mai departe după ce a trecut de acest zid oamenii au auzit de ce tot vorbea David acolo și vine, vine repede și spun la Saul, la împăratul Saul împăratul Saul care și el era o persoană în autoritate o persoană care au realizat multe pentru Dumnezeu, în acest moment din viața lui, nu ducea bine deloc s-a răzvătit împotriva lui Dumnezeu Dumnezeu i-a promis deja că nu va mai fi împărat peste puțin timp așa că lucrurile nu prea mergeau bine pentru Saul, mai mult acest Goliat l-a făcut și pe Saul să tremură se cadă pantalului de pe el. Uh, și nu eu, nu fost bărbat îndeajuns, nu au vă curaj în el. De ce? Fiindcă curajul despre care eu vorbesc și acea putere despre care eu vorbesc nu vine, nu vine de la oameni. Știți, sunt unii și între noi și și sunt și în lume oameni care pară a fi, mă, bă, știa și, ce curaj are, gata să fac orice. La prostie. Dar acea, acea mântrie și acea putere se bazează pe ceva ce nu este stabil. Noi ne bazăm pe ceva solid, pe Dumnezeu. Credința asta nu este în, în ceva ca un nisip, ci noi ne bazăm pe o stâncă și stânca noastră este Isus. Hristos. Nu ne bazăm aiurea. Curajul nostru nu vine din, din, din, din mândria noastră, nu vine din nimic altceva decât doar ne bazăm pe Iisus Hristos. Dacă este altceva, la fundația credinței tale, în momentele grele, o să caz jos. Uitați-vă ce s-a cu Petru. Petru era în barcă, o vine furtuna, Isus Fiul lui Dumnezeu, se gândește, hai că îmbur pe apă pe lângă ei. Și relaxat, Iisus merge, a, băieți, sunteți ok? A, ăștia, distruși. A, stafire! A, O okay, uh, probabil avea o voci deja de fete uh, pe la un moment, un momentul ăsta furtuna, nu știu ce și vezi, vezi cum unul umulă relaxat pe ape și Petru spune pe Iisuse, dacă ești tu stăpâne zi să vin la tine și Iisus îi spune haide, hai Petru și el merge, părea că era plin de credință, plin de dar în mijlocul furtunii când s au aflat, nu era barca lângă el era departe de el Și furtună, și vânt, și asta, o uitat de Iisus. Exact așa, momentele mai grele vor fi mai... Atunci se va testa pe ce ți-ai zidit tu credința. Înțelegeți? Și de aceea, dacă o zidești pe mândria ta, pe capacitățile tale, în acele momente se vor nărui. Credința ta va cădea în mijlocul presiunii. Dar dacă o zidești pe Isus Hristos, vei rămânea ca și David. Și așa că ajunge la regele Saul. Saul stătea într -un, probabil într-un cort, maestos avea acolo de toate servitorii și fine la Saul, măi băiete, hai să vorbim. Am omul că tu vrei să mergi te lupți cu ăsta. Și știți ce îi spune lui? Auzi, da. Ca să își acopere și să nu iasă în evidență că lui e frică, știți ce îi spune? Auzi, da? Ăsta e. E, e, e bărbat în toată firea au fost învățat în arta arta uh, luptelor de când era mic. E un gigant. Tu ești un copil. Tu nu o să poți să faci. Câteodată până și autoritățile din viața ta vor începe să se vor lăsa folosite de satan. Atenție! O să explic. Să, să nu înțelegeți greșit. Câteodată, poate și prin părinți sau poate prin autorități atunci când nu sunt în voia lui Dumnezeu, cum era Saul când nu sunt atente la ceea ce se întâmplă și nu discern ce se întâmplă ca și Saul, cum era starea lui Saul chiar și atunci s-ar putea ca chiar și prin ei, Satan să pună un alt zid al intimidării Regele ți-a spus, ești un copil liderul tău zis, nu ești pregătit Ești prea tânăr. Ai venit numai de cinci luni sau ai venit numai de un an. Așteaptă sau... Cine știe ce anume. Și tu spunea, stai, Dumnezeu mi-a spus, mi-a zis ca să merg să fac aia. O să fim foarte atenți, fiindcă David a aplicat un adevăr care se îmbină cu toate celelalte adevăruri. Și David putea să se uite la Saul și să spună, Saule, Bă, că ți-e frică, de ce nu mă lași pe mine? Uite, am 17 ani, hai că mă duc eu să-l omor pe ăsta. Putea să fie așa, știi? Să, să fie puțin sarcastic, să-și bată puțin joc de, de, de Saul. Putea să-l ia așa peste picior. Saul, e ok. Dacă nu vrei să mergi tu, mă duc eu, mă. Puteați să zic așa, nicio problemă. Să trăiți, mă duc eu. Tu ești Mircea. Nu Putea Saul, putea David să-l facă, să facă de cacao pe Saul la faza asta. Domnul împărat, dacă nu vreți, ce problemă? Mă duc eu, las că de sub. Nu. Ideea următoarea. Când e vorba de autorități și dacă prin autorități încearcă satan să te oprească din a face ceea ce Dumnezeu chiar ți-a vorbit, ascultă, A fi atent. Aș vrea ca un, un principiu aici. David l-a respectat și nu l-a luat peste picior. Și a vorbit frumos. Și ce a, ce a spus? I-a vorbit despre experiențele care le-a avut el cu Dumnezeu. Cum l-a bătut pe urs și pe lup și pe lup. <guris> urs și leu. Și cum anume Dumnezeu a fost izbăvitorului și așa Dumnezeu l-a izbăvit și de acest golea. Cu respect. Și cum se adresează lui. domn uh, Și spune așa uh, în robul tău păștea, robul tău, vorbește cu împăratul Saul ca un fiu care vorbește cu tatăl lui. Cu alte cuvinte, când e vorba de autorități și dacă ai impresia sau chiar se întâmplă că satan se folosește și nu-ți nu atenți liderii în ceea ce te sfătuiesc, respectă-i. Fiindcă rămâne, rămâne acea lege că ai autoritate dacă te supui autorității chiar dacă, ți se pare că și ce s-a rugat și a, a vrut să facă David i probabil în inima lui s-a rugat și a reușit s-a rugat, Doamne, schimbă-i inima liderului meu lui Saul, înțelegeți? asta trebuie să fie rugăciunea ta dacă chiar Dumnezeu ți-a vorbit, Dumnezeu poate să schimbe inima cea mai tare și spună ok, mergi și așa s-a întâmplat ați înțeles? David nu a făcut pe șmecherul. Saul cam slab. Cam slab e Saul astăzi. Nu știu ce ai făcut, dar hai că mă duc eu. Rezolv eu problema. Hai că mă suflu eu la mâini și hai că merg eu să rezolv dacă tu ești așa. Te ascunzi după maică, da. Putea? Putea să facă faza asta, dar David l-a respectat. David l-a respectat. Exact așa și tu. Respectă liderul tău. Și roagă de ca Dumnezeu să-i schimbe inima. Și Dumnezeu poate să-i schimbe inima cea mai care spună, nu, nu, nu, nu se va întâmpla nu se va întâmpla, nu și vreau să spun că în timp ce tu vei face asta și vei respecta și vei rămâne tare în credință și vei spune chiar și părințelui, eu cred că chiar Dumnezeu mi-a vorbit, liderului tău vei spune eu chiar, cred, chiar cred că Dumnezeu mi-a vorbit și mă rog ca Dumnezeu să-ți vorbească ție în timp ce tu vei rămânea și nu te vei lăsa intimidat chiar și de, de faptul că autorități vin și spună, nu pot să faci asta și la mine am venit și mi a spus anumite persoane, nu pot să mergi în școlă. în asta nu nu. Nu mai vreau ca să vin Eu am știut că Dumnezeu mă cheamă Și mers Și Dumnezeu m-a binecuvântat Din nou M-am supus autorității Care era peste autoritatea respectivă Care îmi spunea că nu Și am mers la șeful mai tare Tu zici că nu? Hai că mă duc mai departe, mai sus Și șeful mai mare a spus Da, perfect Eu fost voialul lui Dumnezeu Și totul mers ok, înțelegeți? Așa funcționează. Legele lui Dumnezeu... Dumnezeu nu-și va încălca cuvântul pentru tine special. Să nu crezi asta. Să nu crezi că tu, pentru tine... Uf, hai că versetul ăsta îl ștergem numai o săptămână. Tu poți să te împotrivești autorităților, să fii urât, să vorbești urât și toate astea și după aia îl punem înapoi în Biblie. Nu merge. Înțelegeți? Deci trebuie să are space. Bun. Mai departe. Mai departe. Următorul zid. David a rămas puternic în credința lui. Și următorul zi pe care el o trebuie ca să îl înfrunte a fost situații imposibile. Al treilea zi, situație imposibile. Goliat era situația imposibilă. Goliat, un om de 3 metri 20. M. Dacă calculez ce, ce ni se spune în Biblie despre armătura lui, el purta pe el 90 de kilograme. 90 de kilograme. Deci dacă tu le pui sabia cu sulița, cu scutul, cu pa, pavăzat, cu totul, cu toate. Când le pui toate împreună, le, le calculezi la, în ziua de astăzi, vreo 90 de kilograme purtea pe el. Ăsta era ca un tank. Deci se auzea când venea el. Deci era ca și un robocop. Okay? Tipul ăsta. Și plus 3 metri 20. M. Dacă era și lumină în ziua respectivă, cred că Ah, am alucinații? Nu am puțin. Ce se întâmplă? Era imens. Era imens. Exact așa unele situații din viața ta pot să pară imposibile. Nu, nu, nu, nu se poate. Nu, nu vine să cred. Nu pot. Nu se mai poate. Am făcut tot ce pot. Cum a fost situația lui Ionuț? Imposibile. În acele momente. În acele momente. Va trebui să te uiți nu cu acei ochi ai tăi naturale, ci să-i ceri să-ți deschidă ochii tăi spirituale, să vezi cât de mare este Dumnezeul tău în comparație cu problema respectivă. Fiindcă dacă te uiți cu ochi naturale, te uiți la o situație ca așa asta, un băiat de 17 ani, or oricât ar fi, făcut, ar fi mers la sală, oricât steroizi ar fi băgat în el, proteine, nu putea să, să fie mai mare decât unul de 3 metri 20. M. Indiferent de cât, 17 ani, și dacă era înalt David, ce se spune că nu era, ar dat ca și un copil. Deci chiar toți spuneau, ești ca și un copil. Apropo de faza cu, ca și un copil, <cute> într-un moment dat mi s-a întâmplat și mie că mi-au spus chiar însuși, parcă satan mi-a zis chestia asta mie, s să nu vă speriază. Odată eram la biserică și s-a manifestat un duc într-o persoană și eram cu liderii de la tineret și nu, ne luptam cu acel duc să afară persoana nu a vrut, așa că a rămas acolo că i-a plăcut ce păcatele în care treia și, dar în timp ce eram acolo, unul dintre duhuri a spus, ești un copil, Căline. Exact așa mi-a vorbit cu mine. Hai să spun ceva. Aceleași metode care le-a folosit Satan în trecut, le va folosi și astăzi. De-aia avem Biblia. Dumnezeu ne-a dat Biblia ca să ne învețe. Acelea, e același dușman, Satan, care va veni împotriva ta. Învață Învață, ia Biblia De aceea e Biblia așa de prețioasă Când el ne, ea ne vorbește din, din atâtea moduri Numai din același pasaj Noi aici la biserică am predicat atâtea ori Și mesaje complet diferite Și el a ajuns cu aceste situații imposibile În acele momente Ca și robul lui Elisei Țineți minte, robul lui Elisei Era un conjuraț de o armată imensă Au fost trimit armata împotriva 180 de mii și erau prorocul Elisei împreună cu slujitorul lui erau acolo într-o cetățuie micuță deci șansele să fie luați să fie distruși era, era clar și Elisei era calm în momentele acelea situație imposibilă știți ce s-a rugat Elisei? Pentru Doamne, deschide ochii să vadă ce văd eu și Dumnezeu i-a deschis ochii robului lui Elisei. Și-o văzut că în jurul de munți erau armate de îngeri. Cu mult mai mult. Zeci de mii și mii și mii. Erau în, în jurul armatei care veneau împotriva lor. Deja, era deja biruită. Dacă te uiți cu ochii credinței, cum s-a uitat și David la Goliat, o oh nu, Dumnezeul căreia eu mă închin căci biruința este a Domnului și El vă va da în mâinile noastre. Dar credința ta va trebui să fie foarte puternică ca să ajungi să dărâmi și zidul a treilea. Și de aia este citirea Bibliei, de aia citim Bibliei, de aia nu numai să citești, să meditezi asupra Lui. Fiindcă dacă ești doar, doar citești Biblia din când în când, credința ta va fi așa. C și când vor veni vremurile grele, primul zi deja tu ești acolo blocat. 10 ani, stai și te uiți la zid Uf, Dumnezeu mi-a vorbit că voi vinde ca oameni hum, nu pot, am boala asta în trupul meu, nu pot cum eu o să mă rog pentru alții, când eu am boală hai să vă spun ceva, săptămâna asta mi s-a întâmplat și am văzut, am văzut cum anume este atât de adevărat ceea ce vă spun astăzi la începutul săptămânii urma săptămâna asta să mergă mai multe școli La Colegiul Național Iosif Vulcan Acolo unde au fost vreo 100 și ceva de, de copii După aia la Unisif Orghibu Unde au fost vreo peste 400 de copii În două seri, După aia am fost la Orășelul Copilor chiar ieri Știam că urma să vin Și Dumnezeu cu o lună înainte mi-a vorbit Căline, vreau să mers în acele școli Și în acele locuri și aș vrea Să te rogi pentru bolnavi Și în timp am fost săptămâna trecută Și eu vreau ca să vin de oameni Asta mi-a vorbit Cearcă când a venit din state. Ok, și mă tot gândeam, ok, cum să punem programul, doamnezoi m-a ajutat să pun programul tot. Și duminică, duminica asta. Uh, nu, sâmbăta, după biserica copiilor, ajung acasă. Uh, oh, nu mă sim, nu știu ce s-a rău, Cred că copiii ăștia m-au obosit. Am avut răbdare cu ei, dar uh, se pare că uh, m-a lovit puterea. În fine, m-am rugat și pentru că zva copii mai mai bolnavi unul dintre ei stătea și sufla direct la mine care avea febră, poate că ăla, nu știu de unde. Am ajuns duminică dimineața și am spus, am spus și bisericii a fost cea mai groaznică dimineață din viața mea, nu mă simt bine. Nu știam eu, dar de fapt aveam deja temperatură. Și duminică seara deja uh, când am fost la concertul uh, superhero, aveam temperatură și mai mare. Nu mi-am dat-o seama. Când am ajuns acasă, knock out, uh, Am mers în pat, n-am putut să dorm, jumate am luat medicamente de toate, m-am rugat uh, și stai puțin de doi, nu știu, cred că chiar doi ani de zile n-am fost bolnav loc, interesant cum chiar în săptămâna în care urma să merg în școlă parcă, mă bun, am zis oh, credință și am început să mă rog, am început să mă rog am început să, și luni dimineață mă simțeam groaznic după ce am petregut în timpul meu de rugăciune mă simțeam super, am zis ok, super, ok Marți, luni seara, din nou, cum am ajuns acasă de la întâlnirea de lideri de tineri, <cười> mai grav. Bun, tot am transpirat. Marți dim mar dimineață am intrat în doi ame de rugăciune, iarăi m-am ruga. rugat. eu mi-am revenit, am putut să vorbesc, ok, Bun, urma în ziua respectivă să merg la, la Iosif Vulcan. Când ajung acolo, Dumnezeu eu a pus pe inimă și în program era un moment în care eu să mă rog pentru cei bolnavi. Era parte din spectacol, foarte fain, a ananjat-o. Și m-am rugat. Am decis prin credință, Doamne, Tu m-ai întărit, chiar dacă era acel, acea intimidare. Acum adică, tu, ai, tu te lupți încă cu boala asta și cum adică tu stă roși pentru cei bolnavi? A spus, știi ce? voi asculta de cuvântul Lui Dumnezeu și voi, voi face ceea ce Dumnezeu mi-a zis ca să fac. M-am rugat. Și acolo sunt, sunt și aici câțiva care au fost cu mine. Dumnezeu a vindecat între 20 și 30 de copii. Dar așa, unii nu puteau să stea pe vârfurile, pe, pe călcâi, că nu știu ce și-au făcut. Altul uh, îl durea, a avut ro roșu în gâns, altul avea nasul în, uh, uh, înfundat. Și instantaneu, instantaneu ăștia 15-20, instantaneu, i-am întrebat, no, spune-mi, ce anume, cum facem noi la biserică? Ce s-a întâmplat? Și-a rămas uimit, zis, wow! Satanul încerca să-mi dimineze. A, a treia zi, noaptea, aceeași fază, au încercat să mă intimideze din nou toată noapte, n-am dormit uh, uh, transpira toate astea au încercat Satan să mă intimideze cu această boală a doua zi am fost la unisiful chibu Dumnezeu a vindecat numai la prima întâlnire vreo 40 de, de copii 30-40 de copii dar așa, și un, unii dintre ei chiar au fost și acum în seara asta, îți printre noi de fapt, adică uh, un, un alt dintre noi uh, aici ești anul Ok. Andrea de exemplu, era și acolo. Și ea și-a rupt piciorul, nu, degetul mic, de la, de la picior, nu? De la dreptul sau stângul? Stângul? Ok, de la stângul. Și nu putea ca să mai facă, ea face și karate și nu știu ce. Și, ok, hai, dacă Dumnezeu te-a vindecat, hai în față și s-a Și alte vindecări din astea au rămas absolut uimit. Acum eu, și în total, dacă am calculat eu bine, cu tinca și cu ce, locurile în care am fost, vreau aproape 100 care au ridicat mâna, din care vreau 20-25, eu i-am întrebat personal, ce anume, cum te-a vindecat Isus. Și acum, așa, ceva, așa multe vindecări, cum s-au întâmplat în ultimile două sătămâni și la biserica copiilor, n-am mai întâlnit. Eu, în viața mea. E cuvântul care Dumnezeu mi l-a dat mie. Dar dacă lăsam boala aceea să mă intimideze, Și știu, și Iulia, și alții, știu că Tot veneam aici, uite, și șa, azi dimineață Aseară, n-am putut să dorm până la ora 2 Că eram așa obosit de, de, Și de boală, și de toate uh, Acum sunt super, pot să vorbesc Bă, cum observați, nimic, nici nasul Nu-mi curge nimic ei, ei, Rămân uimit, cum anume Dar ei, ei, e adevărat Dacă stai ferm în credință În promisiunea lui Dumnezeu Nimic nu poate să stea împotriva Când Dumnezeu a zis că se va întâmpla ceva Și tu treiești în credință și l-ascuzi pe El Nimic nu poate să stea împotrivă. Și să fie golia, să fie orice situație, cât de imposibilă. La Dumnezeu toate sunt posibile. Dar trebuie să pui acei, ochi ai credinței. Și trebuie să te îmbraci cu haina credinței în fiecare zi și să stai ferm în încredința ta, până când... și să ascultă Dumnezeu, dacă Dumnezeu m-a vorbit, așa se va întâmpla. Indiferent de ce mi se întâmplă mie, în slăbiciunea mea, el va fi puternic, atunci când eu sunt slab, el va fi tare. Eu pot totul prin Hristos care mă întărește. Și iei aceste versete și le pui pe tine și treiești în victorii de la o zi la alta. Și dacă dacă tu vei decide să faci asta și nu te vei lăsa a intimmidat, nu vei lăsa zidul, zidul, zidul care și dacă ar fi o mie de ziduri, o mie să cadă, dar de tine nu se vă apropia. Dacă tu vei sta ferm în credință, o să cadă, omorâți de goliați din lumea asta, dar de tine, dar tu vei omorâ pe acel goliat. Nu, nu te lăsa intimidat de ce s-a întâmplat cu ceilalți care au încercat să stea împotriva a ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit ție că tu trebuie să stai împotriva. Ci luptă și fă ce Dumnezeu ți-a spus să faci și îți promit. Cum e, mi s-a întâmplat săptămâna asta. Dumnezeu nu. nu Va rămânea de rușine. Ci cuvântul lui, când el spune ceva, acel cuvânt este întărit. Și acel cuvânt se va întâmpla. Indiferent că tu vrei, dacă nu va găsi pe altul. Astăzi, am vrea ca noi toți, noi toți, fiecare individual, să luăm această armă. Să luptăm și să distrugem orice zi de la intimidării. Să luăm cuvinte... Cum? Acestea sunt ca niște cuvinte. Biblia spune că e ca o stâncă. Acele pietre care Acea piatră care au folosit-o, o singură piatră a folosit David. Să iei acele cuvinte și când vine Satan să te intimideze, să le folosești acele cuvinte împotriva lui. Și în seara asta o să-ți dau șansă ca să faci exact asta tu. Împotriva zidurilor și coliaților și situațiilor imposibile și poate orice ar fi venit împotriva ta și a încercat să te intimideze mai mare este cel care este noi decât ceea ce este în lume. Și legământul sub care era David era legământul vechi. Noi suntem într-un legământ nou. Ne avem și mai multe promisiuni. Biblia spune în Luca 10 cu 19 un, un verset Extraordinar, 10 cu 19 spune în felul următor, totuși nu vă bucurați de fapt că durile vă sunt supuse, 19, iată că v-am dat putere să călcați peste șer și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu va putea vă tăma. absolut nimic. Și într-un alt verset, vreau să vă încurajez cu el, în Evrei 13, de la 5 la 6, el spune în felul următor, La 5 la 6, el spune așa, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa cum spune, îți putem zice, prinde încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Nimic nu poate să stea împotriva ta când Dumnezeu ți-a vorbit ceva. Și dacă tu rămâi ferm în credință. Amin? Și dacă noi vom face asta, eu cred că vom cuceri țara noastră promisă. Și așa cum arată, pot să arată încă o dată zidul. Așa cum arată acel zid, vei ajunge prin acea, acel zid care era menit să te oprească, să te țină acolo poate ani de zile. Vei ajunge la țara ta promisă și la pășun verzi, cum spune Biblia. Hai să ochii și să ne rugăm. Doamne, vreau să-ți mulțumesc când seara asta ne-ai vorbit. Vreau să-ți mulțumesc, Doamne, când seara asta, Doamne, Tu ai planificat exact cine să fie aici. Și îți mulțumesc, Doamne, că ai deschis ochii a celor care poate au fost intimidați și au fost opriți din în înaintea lor. Au fost opriți din înaintarea lor De intimidare Doamne, îți mulțumesc că astăzi Tu ai dezvăluit Planurile diabolice a lui Satan Și tu ne-ai arătat Că cu tine Totul e posibil Îți mulțumim, Doamne Îți mulțumim, Doamne, că ne încurajezi în seara asta Și vrei să ne ridici, și vrei să ne încurajezi Să mergem Și să ne înaintăm În chemarea pe care Tu ai pentru noi În timp ce stăm cu ochii închiși, în timp ce ne gândim și aș să încep să te gândești care ar fi acele uh, ziduri de care a încercat să te intimideze. Dumnezeu, mă rog, Doamne, ca Tu să le vorbești fiecăruia individual. Care sunt acele ziduri care ne-au ținut? Între timp ce vă gândiți la asta, aș vrea ca să mai... pun o întrebare care o punem în fiecare seară. Vrem să dăm oportunitatea. Stânca despre care vorbeam eu, Credința în Iisus Hristos și în ceea ce El a făcut la cruce este singura pe care te poți baza în orice circunstanță a vieții. Îți spun sigur. Banii, vedem și în ziua de astăzi. Vin o criză și banii dispar. Relații, nu te poți baza pe oameni. Nu te poți baza pe oameni. Niciodată nu știi, chiar și oameni apropiați când auzi poveștile ce se întâmplă. Singurul pe care te poți baza Că ce spune El este adevărat și se ține de promisiune Este Isus Hristos Și ca tu să poți să ai o viață Viață adevărată Aici pe pământ, dar și viața în veșnică O veșnicie Numai prin Isus, tu poți să ai asta Și prin iertarea care El o poate da Dacă tu ești persoana aceea care ești aici și Uh, poate ai venit pentru prima dată, poate ai mai fost de alte ori, vreau să spun că astăzi și acum și aș, vrea, aș vrea nimeni să nu mai se astăzi și acum Dumnezeu vrea ca să îți dea ție ofertă și vrea să te ierte pe tine, tot ce trebuie tu să faci e să recunoști Te da, am păcătuit și am nevoie, fiindcă fără Iisus și dacă crezi că Iisus este cel care te poate ierta El este gata să facă asta și în seara asta Tu poți să fii iertat și poți să intri într-o relație, nu o religie, nu, nu te chem acum la o religie, nu, să fii în relație cu Iisus. Păcatul tău te-a ținut departe de El, de dar El te poate ierta și apoi tu te poți apropia să-L cunoști personal, să-L auzi, să vorbești, cum vorbea și Ali. Este cineva în seara asta Care tu vrei să iei decizia asta Acum vreau să-ți dau șansa Vreau să mă rog împreună cu tine Suntem aici să te conectăm cu Iisus Hristos Și El te va duce în locuri Și viața ta se va schimba radical Puterea Lui e uimitoare Ce a făcut numai în mine Poate să facă și în tine Este cineva în seara asta Care vrei să iei această decizie Acum, astăzi vrea Aș vrea să mă rog pentru tine Am oprit programul special Ca tu să poți să te conectezi Fiindcă dacă nu se întâmplă asta Nu ai nicio șansă în, în lumea asta Iisus este singura șansă Singura soluție Este cineva în seara asta? Este cineva? Vrei să-ți prida viața ta lui Iisus? Aș vrea să mă rog în plână cu tine În momentele acestea Este cineva? Seara asta? Ok Bun Mergem la a doua chemare Și a doua chemare este următoarea Dacă tu, în timp ce vorbeam despre acest dușman al tău și acest, această strategia a lui satan de a te intimida, prin oricare din cele trei variante, oricare prin persoane apropiate care te tot descurajează și Dumnezeu ți-a vorbit ceva, dar tu ai ascultat de ele, neascultarea este un păcat. Și aș vrea ca să-ți dau o șansă ca tu să vii și să-ți ceri iertare Că ți-a fost frică mai mult de oameni și ți-ai plecat genunchiul oamenilor decât să-ți pleci genunchiul lui Dumnezeu. De asemenea, dacă poate persoane în autoritate te oprezi din a face ceea ce, va, tu, ce Dumnezeu știi sigur, tu crezi că chiar ți-a vorbit. Aș vrea ca să fie aici, aș vrea să-ți cer. Doamne, schimbă inima. Doamne, dăm respect. Dacă până acum am vorbit cu nerespect, doamne, vreau să vorbesc cu respect de acum înainte. Sau dacă sunt situații imposibile pe care nici nu le, nu le poți explica, dar care te pur și simplu ca să înaintezi. Astăzi Dumnezeu vrea să-ți arate că cu El toate sunt posibile. Oricât de mare ar fi goliatul tău, El îl poate doborâ și se va folosi chiar de tine. Dacă tu ești acea persoană, o să-și dau șansa ca să fii aici în față. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și dacă tu ești acea persoană care Dumnezeu ți-a vorbit, te invit să fii aici în față și te invit aici ca să vii și te ceri Dumnezeu dacă trebuie să-ți ceri iertare Dar de asemenea, împreună o să ne împotrivim și, și o să luăm versete din Biblie ca să ne împotrivim acestor goliați. Dacă tu ești acea persoană, te invit ca să vii aici în față, vreau să mă rog împreună cu tine ca să treci de acest zid care te-a, până acum, te ținut în loc. Ai stat și te-ai te tot învârtit și te-ai tot gândit cum să, cum să trec de bariera asta. În seara asta Dumnezeu m-a trimis să spună e timpul să mergi mai departe. Cu ajutorul meu vei putea să distrugi acest zid care ți-a stat în față și te-a intimidat. Și nu va, nu va mai trebui ca să fii cu coada între picioare și va vei deveni un victorios. Fiindcă mai mare este cel ce este în noi decât cel ce este în lume. Aș vrea acolo unde ești, aș vrea în timp ce vii în față, aș vrea să încep și să-i spui Dumnezeu de acel, el ți-a descoperit în seara asta exact care este acel zid, începe să vorbești cu el, dacă, dacă tu ai greșit că te-ai lăsat intimidat, spune Doamne, mărește-mi tu credința, Doamne, să stau împotriva acestui zid, întărește-mă. Acolo unde îi Doamne, astăzi decini să cred în cuvântul Tău. Și te, chiar te încurajezi. Acolo în timp ce stai și te, și te rogi, odată ce știi care este dușmanul și zidul care ți-a stat împotrivă, ia cuvântul Lui Dumnezeu. Mă rog Dumnezeu să-ți aducă aminte și să-ți pună în mintea ta pietre prin care să distrugi acest, să declari cuvântul Lui Dumnezeu promisiunile Lui. declară împotriva acelui zid și opune-te acelui zid așa cum David i-a declarat și o te spune lui Satan tu cu cuvintele tale e bătălia ta, eu sunt aici să te încurajez e bătălia ta, împotrivește lui Satan și spune, destul mai mințit destule minciuni, astăzi aleg să cred promisiunile lui Dumnezeu și să nu mai asculte minciunile intimitării ai încercat să mă minci mai convins dar de astăzi aleg să nu mai cred aceste minciuni, ci aleg să mă încred în Dumnezeu și ce a spus El și împotrivește-te lui Satan, în timp ce stai acolo. Aș vrea și ceilalți din public nu, nu este un spectacol, este aici să ne rugăm pentru cei care stă în față ca Dumnezeu să le dea victorie. Și de aceea te poți ruga și pentru tine personal. Cele doamne, nu vreau ca să mă, vreau să mă înaintez, arată-mi ce anume trebuie să fac ca să măreștem credința, să pot să înaintez, să orice barieră care îmi stă împotrivă, orice zid, zid ridicat împotrivă